As Fabia, Julie is a zoo a nothing to lose, my dear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 ami azt jelenti, hogy ti valamiféle személyes ismeretségben voltatok, vagy egy rajongó Hát én nagyon szere, szerettem azt, amit csinált, de hát én ismertem is így felületesen az utóbbi évben, És hát maga a nyári hír is nagyon ledöbbentett, és mondom, hát, hát egyszerűen, egyszerűen nem értettem. Tehát időről időre így érdeklődtem, hogy hogy hogy van, és hát úgy tűnt, mint aki így így minden energiával, meg a gyógyulás felé. Koncertjáró vagy? Néha. Néha. Egészen De hát, persze, volt. és nyilván, nyilván ugye az is benne van persze a dologban, hogy azért ugye mennyi most már. 7 éve van ez a Facebook, és, és azért így a, azért az ismerősök között most már egyre több az olyan, aki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 A másik, ugye itt most próbáltam tartani valami gyászünetet, amit egy rádióban általában csöndben szoktak érzékeltetni. Uh, visszamegyünk az előző vezérfonalunkhoz, ami ugye összefüggésben volt, a te aztán kedden megjelent dolgozatoddal, illetve talán kedden jelent meg az Index, ugye? igen, igen. Deceber 12, mindig hétfőn beszéltük eléggé részletesen róla, így aztán aki azt olvasta, olyan nagyon nem lepőzhetett meg, bár részletességét tekintve annál részletesebb volt. Nem fogom tudni pontosan idézni, és ez nem az a műsor, amely ilyen citátumokkal él, hogy bejátszás egyebek nincs rá kapacitás. Pénteken arról beszélt Navracsis Tibor, hogy maga a konstrukció nem olyan. Remélem, hogy jól idézem Navracsis Tibort az állami számövőszéket illetően, amely egyébként indokolná.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 Amint a reklámberendezések megvásárlása idején arról már beszámoltuk, a parlament fideszes többsége által alkotmányellenesen kettőharmad helyet egyszerű többséggel áterőltetett plakáttörvény kötelezővé tette, hogy a piaci jár sokszorosáért plakát plakáthelyeket a pártok. Arról két szót, András, hogy valójában az a jogszabályi alap, ami alapján eljárt az állami számbevőszék, az micsoda?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 nem is vonták be ebbe a tiltott vagyonihozjárulás terminológiába, hanem jó konstrukciót találtak, hogy jogosulatlan vagyoni előny. Tehát magyarul ma, maga a fideszes módosítás le saját magát, hogy ők maguk látták úgy tavasszal, hogy a 80, eredeti 89-es jogalkotói szándék a pénzbelé,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 nagyértékű értékű, és lehet tovább sorolni a jelzőket Simicskával vagy mással kapcsolatban. Most úgy azon, hogy nem csak a jobbik kapott, és nem csak most, Uh, hanem uh, gondolom a fideszesek is a maguk gyakorlatában. Jó, de akkor, én jól értem, akkor egy, Nem csak plakátokról lehet szó. Én ezt szó, szeretem, én. Az, hát arról beszél, A nyomdai jó, szolgáltatás. Jó, itt valójában jó, az a helyzet, fidesz, hogy egyfelül jól jött a Fidesznek az, hogy így maradt a 89-es szabályozás, másfél rosszul jött, de most az állami számbevőszék egy olyan múltra hivatkozhatott, amelyet ugye megpróbáltak megdönteni, de nem sikerült, és az a jogolap, amivel felléptek, az létezik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 hogy a szolgáltatás nyújtás... Oké, okay, tehát pont fordítva van, van, mint ahogy mondtam, pont fordítva van, de jelleg nincs olyan fórum, amely ezt megítélhetné, hiszen... Pontosan állap... erről van szó, és én annyit állítok, ami már nem a jogászkodás, hanem pusztán a politikai állítás és kizárólag ezért tartottam fontosnak megszólalni, mert egyébként én itt magamnak csendet fogadtam pártpolitikai ügyekben áprilisig, mert ha és amennyiben, még ha jogszerűen is... Ö, olyan helyzetben sodorják az egyik, ráadásul jelenkönben vezető ellenzéki ki pártot, hogy az gyakorlatilag nem tud elindulni a választásokon, az én azt gondolom, hogy a többpárti ö, demokráciának az alapjait kezdi ki. Okay, mindezt az alkalmazni, mindezt, mindezt a szankciót úgy alkalmazni, hogy az anyagi jogi lábazat nem betonbiztos, az szerintem egy határánk lépés, én ezt próbáltam jelezni.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 biztos lábakon az az állítás, ami napvilágra került, hogy a számbevő széknek mi a fészkes fenéért kell kommunikálni, akkor amikor egy jelentést tervezett. Egyre ezt később tartunk. akartam tőled megkérdezni, de hát én erre külön készültem, csak, Mit, uh, uh, uh, uh, uh, uh, csak hogy láthatják amin... pár pillanatot, csak hogy ezt mutassam ja. uh, a név számára. Ugye Október 3-án az államvővőszék, állami számvőszék reagál a Jobbik Magyarország mozgalom sajtótájékoztatójára, e, aztán ugye az államsáv észrevételésre megkölt az ellenzésre szó jelentést tervezetet a Jobbik Magyarország mozgalom részére, ugye már azt követően, hogy megszólalt, aztán december 13-án az állami ismét nyilatkozik a Jobbikra való hivatkozással,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 A jelentés tervezeteket a számbevőszék nem szokta kommunikálni. Pontosan azért van, nem sok eljárásjogi szabály van a számbevő, tehát a, az ügyfél irányában, de az, az megvan adva, hogy észrevételt lehet tenni. Tehát az elméleti lehetősége fennáll annak, hogy az észrevétel nyomán az állami számbevőszék akár teljesen meg is változtathatja a véleményét, nyilván ezt már csak a szakmai presztízsből nagyon szokta megtenni, de például elrendelhet utóvizsgálatot. Tehát e, teljesen magyarázhatatlan, hogy ezt teszi, és ha már az Alkotmánybíróságot hozott fel, az Alkotmánybírós, vagy hozta fel ugye Navracsics Tibor a beszélgetésetekben ezek szerint, az Alkotmánybíróságnál teljesen elképzelhetetlen volt. Ebben, igaz, ebben abszolút, eljött, és ezt ugyanígy látta. Er, erre nem mondott más, erre ugyanezt mondtam. Mm -hmm, meg erre...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 hogy itt a számvevőszék részéről egy túlteljesítés történhetett, és most a túl teljesítés szintén önszorgalomból megpróbálják valahogyan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 vagy pedig ő önszorgalomból, illetve az apparátus önszorgalomból hoz ö, állítja elő ezt a terméket. Valahol teljesen. hogy hogyha rossz az emlékezetem, de tényleg egy tévériportban én, mint az állami számlevőszék ö, kommunikációs főnökétől vagy szóvivőjétől azt a választ hallottam volna Benyó a kérdésére, mely szerint ö, valamikor majd megszületik a döntés, nem hetekkel később, de mintha erre nem lenne szabály. Tehát arra van szabály, hogy 15 uh -huh. napon belül.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 hogy aggasztóan szabályozatlan ez az egész eljárásrend, és ugyan a hatályos szembevő széki törvény az már a mer alatt készült, de gyakorlatilag itt is a 89-es szabályozás lett szinte kopipésztelve. azt kérdezem tőled, hogy önmagában azt jogszabály tiltja e hogy egy jelentés tervezetet napvilágra hozzanak, vagy ez lehet egy olyan fogás, amivel először élt, vagy talán először élt az állami szembevőség, de ezért büntetés nem jár. Példátlannak tartom azt, hogy ezt így nyilvánosságra hozták, ugyanakkor ö, ez, ez sem szabályozott, hogy ennek milyen státuszon nyilvánosság szempontjából. Az persze egy meglehetősen pikáns helyzet, hogy a különböző állami szervek az ilyen státuszú dokumentumoknál szoktak sikerrel hivatkozni bíróságokon arra, hogy ez csak döntés előkészítő anyag. Tehát akkor, amikor ilyen tervezeteket akkor az ember kiszedni belőlük,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 A pénzügyi gyűjtés azt talán 30 vagy nem tudom hány milliónál tart, hogy az el fog -e jutni, 660 millióig az ki fog derülni, vagy nem fog kiderülni, mint ahogy az is kiderül, hogy végül is, ha nincs büntetésük, ezt visszafizetik-e, vagy sem. De miközben mindenki azt hangoztatta, vagy ahogy szokták mondani, a demokraták azt hangoztatták, hogy ők nem a jobbik mellett szólalnak föl, hanem a Én eljel. nem tudom, hogy kik a demokraták, de mindegy, lendülünk közben túlélni. Akkor nagyon, a demokraták törölve. Figyelj, nálam rugalmasabbat nem találsz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 Beszélni. Most túl azon, hogy az ember legyen következetes, tehát ha már megszólaltam ebben az ügyben, itt is cikkben és a úgy, ahogy akkor, akkor ebből egyenesen következik, hogy kimegyek. És arról van szó, hogy van egyrészt egy olyan közjogi eljárás, ami ő, alkotmányosan több sebből vézzék. És még csak azt sem mondom, hogy a Fidesz miatt, mert ez egy közel háromszáz uh -huh. tizedes unlasztás.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 akkor én azt gondolom, hogy itt az alaptétel, alap tehát, hogy működik a többpárti váltó gazdálkodás, az bizonyos kérdőjelezhető. Okay. Ezért mentem ki, és szerintem ezért mentek ki én sokan értem, mások, akik nem is meg mert a jobbikért mentek ki. Kivételesen a kérdésről válaszoltak. Hát akkor mondja, de akkor nem volt érthető a kérdés. Teljesen érthető. Kivételesen teljesen érthető volt. Azt kérdeztem, <gül> hogy vajon más szervezet miért nem szervezett egy olyan demonstrációt, ahol nem kellett volna abban a helyzetben kerülni, hogy az elmenőket azzal gyanúsítják, vádolják, dicsérik, megfelelő rész aláhúzandó, hogy hirtelen jobbik szimpatizánsokká váltak, hiszen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 Egyrészt én nem vagyok más szervezet, kettő feltételezem azért, mert vonagábor igen hamar bejelentette, hogy ő bizony tüntetés szervez. Azt kérdezem tőled, hogy rossz az, aki rosszra gondol, ha egyébként egy ilyen demonstrációra elmenvény, végén Sifer András innentől kezdve azzal gyanúsítja, hogy ő egy jobbik vált, vagy Sifer András fogja mondani, egy frászkúnyholt, ebben a dologban én demonstráltam, de egyébként nem lettem jobbik szimpatizás, ami egyébként nagyon sokakat nem fog zavarni Sifer András megítélésében. Nagyon sokakat nem fog zavarni, hát ez a szokásos időutaság, én ezek nem is akarok foglalkozni, mert ami akkor...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 az elmúlt egy évben is szerintem eléggé világosra tettem egy interjúban, hogy legalább négy olyan alapkérdést fel tudok sorolni, ami engem a Jobbiktól igencsak elválaszt, és akkor még arról nem is volt szó, hogy a Jobbik itt egy-két éven belül eurót akar Értem, de a szeretném kérdezni. Alapos felkészülésem öltem, folyamán, igen. alapos törölve, felkészülés törölve, folyamán törölve, bele...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 Pontosan. És arra emlékszel hogy ezt követően mit mondtál önszántadból anélkül, hogy bárki bármit kérdezett volna, ami szöges ellentétben volt azzal, amit Karácsony Gergelyre mondtál? Mondjad, nem, nem tudom, mire gondolsz. Azt mondtad, hogy, hát, éj, éj, azt mondtad, hogy Karácsony Gergely, jó, hogy ezer forintot tudod, de hát még nem született meg a döntés, ellenben... De ellenben nem volt, volt három mondat, és azt mondta, hogy nagyon támogatod azt, hogy Sallai Robert Benedek utalt a Jobbiknak, és akkor szeretném elkérdezni, hogy mi a különbség Sallai Robert Benedek és Karácsony Gergely utalása között. Most bocsánat, ezért ez kontextusból kiszakítva és belemagyarázva az én ezt nem tartom teljesen fennelk, ugye itt alapvetően indán vonatkozott a kérdés. Így van. Hogy én utalok, elmondtam, Igen. hogy én úgy Igen. döntöttem, hogy amíg nincsen végleges üzény, nekem addig nincs kedvem. Nekem a pártársam Salai Robert Benedek, tehát úgy gondoltam, hogy ha már rám vonatkozik a kérdés, akkor a saját pártársam gesztusához való viszonyt azért illik rendezni, ez erről szólt semmi többől. Azt szeretném neked mondani, hogy én elfogadom a válaszokat, de ez nem egészen így van az interjúban.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 Nézd, én az, ugye mi általában egy dologról szoktunk beszélgetni. E, úgyhogy most az, hogy én most itt ebbe vagy abba belekapjak. E, mert én ugye azt jól érzékelem, hogy ami itt most a jobbik megítélését illeti, abban most nem fogunk belemenni. Hát mondjad, aztán legfeljebb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 én, a, én, én 2010-ben sem tartottam nácinak, vagy panti szemétának bármilyen meglepő. Elég sokat beszélgettem velük, és nem, én akkor sem gondoltam azt, hogy. De pontosan itt, mindig be tudod határolni azt, hogy mi a náci és mi a nem náci. Hát ki, ki tudja behatárolni a magam, miért szépen? akkor megtom, azt kérdezem tőt, hogy számodra, és akkor ez a záró kérdés, ha nem akarod, ja. nem kell válaszolni. A Púcs János történetében az, ami ott van, az antiszemitaliai vagy sem? Dehogy antiszemitaliai, de ezt, ezt én rendkívül veszedelmesnek tartom, amikor minden uh, ízléstelen, faragatlan, primitív, ha úgy tetszik, megnyilvánulásban rögtön antiszemitizmust kezdenek el keresni. Ez, ez, ez, ez egy rendkívül veszélyes játék, és ezt jó lenne abba Nem, lehet, ostobaság, primitívség volt. de nem vagy egyedül, és akkor mi a véleményed arról, hogy schilling árpádra lépve sárös hitler bajusszal kíván kellemes ünnepeket a miniszterelnöknek? Nem kívánom kommentálni. Nagyon kellemes karácsony ünnepeket, nem tudom vagy sem, és boldog új évet kívánok, boldog és év. aztán én amondó vagyok, hogyha ha szuflával, és nem váltam olyan <gül> antipatikussá, akkor ez így április 8-áig ki fog tartani Kiváló. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Szia. Szia. Szia. Sifer hallottak. Midőn eljé majd az a fényteli nap, Midőn népünk nagy hirtelen szintval. Vajon mely jegyben megyünk urna elé, Forítékba bezárt szavazattal? Vajon mely jegyben csak ezt kérdezem, Én sejem nem szűnik forogni? S bármi elvillan, csak úgy távlatilag Szemre vételezem azt, hogy az mi. Jöhet északról némi éjszaki fényre belenyúlhat a ruszneve mancsak, és a germánság ha már tényben itt, én csak a és háza akarja. No de mely egyben csak ezt érdezem én, amíg tombol az ön azonoság, s közben távol ról a jövő szelei, csak az alvadó vérszakot hozzá.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 Tőled úgy fél ho, hogy elrohondott de marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd a fényteli nap, Midőn népünk majd szint valmit villám? Borítékba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észeg aztán. Jöhet éjszakról némi északi fény, de belenyhulhat a russz medve mancsak,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 Vajon mely egyben megyünk Úrna elég borítékbazárté bodainkkal, Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy hélek, hogy elrontottem már, a magyar szavazó, őled úgy véle, hogy elrontottem már magyar szavazó. Mi eljöv majd az a fényteli nap, idő népünk vagy hirtelen szintmal, vajon mely egyben megyünk kurna eléporít még basártív ainkkal. Hát nézzék kevés embernek nézik el Magyarországon azt, hogy ilyen dalt elénekel, beremény Kéz a szövegét, csetamás énekelt el, csetamás közéjük tartozat szerintem ma, az ég egy a világán senki ezt nem tehetné meg hogy ma megtehetné egy Cseh Tamás, ha élne, de épp úgy nem él, mint ahogy Fábiá Júli is meghalt. Az, hogy idejekorán, hát ezek buta szövegek. Ma a 2017. december 18-a hétfő van, és 2 perc múlva lesz 318. 8 Az, hogy a mai műsor 9 óra 21-ig, vagy 9 óra 30 percig fog-e tartani, az az elkövetkezendő 17 percben fog eldőlni. Ha mutatnak aktivitást, akkor tartok, még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 nem meg az árnyékától? Eljátszva az úrcska színjátékot? Nem! Én csak goldba járok, sajnos kosztmában már nem. Nem! Visszaszámolok. Száz, 98. 98. Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfe Jancsi, Civil Rádió a 9800 és interneten. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Az utolsó héthez érkeztünk ezen a héten. Ma, holnap, holnap után csütörtökön és pénteken lesz így idő lebonyolítású Kejfej Jancsi. Hozzáteszem, hogy minden nap kísérleti műsor és utolsó adás. Tehát most éppen szó, hogy keddel leszek-e, azt az Isten jobban tudja, mint én. Legközelebb január 15-én lesz Kejfej Jancsi, elég hosszú lesz a szünet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 Utólag is köszönni fogom. Esik eső, szép csendesen csepereg. Rózsa Sándor kocsmában kesereg. Kocsmáros néportozon az aftarra, legszebb láz... Átállíts a édes anyám Édesanyám strázsa, kislány nem leszek Almót jönnek a fegyveres vitézek Rózsa Sándor se vette ezt tréfára. Felkapott a sárga szűrű lovára Lova, lova, lova, viszi messzi Csíse, sűrű, csandes, hangye Mert itt a földön él, és nem beszéltelep sem. És kitalálhatom, hogy mit csinál? Házon a nagy, férje Piton, nem. Szálltom fel a bőrödet, hajtom a hasztomat, a bajszomat pödröm meg Van egy doban, bukos borom, lányokat az úton fogom a jár, úgy gondolom, semmitől se húzodozom, Nevem bózsa, te meg hullasz a porba Vesz a nyomorult kokas a sportja Akinekre kinek hogy a szegényeket fosztja Úgy vágom, orra néz, mint halasz a torba. Amíg sötét lesz, veri a sósat a tévéhez, lehet, hogy jó lett volna talán, de most már elég, hogy a szó egy szomorú szám. Zápornak, meg az ivatarnak. Nincs fedél a fejem felett. Az esőbe kizavartak. Bárcsak béka lennék, vagy jó nagy lapulevél. Nem lenne semmi veszély. Nem kell a kamú beszél. Rúzsalétemre hullatom a szirmom. Egy a lényeg, hogy még van mit innom. Amíg pálinka marad, eme bolygón, serkenjen a hormon. Rózsa vagyok, tudom én a dolgom. De tulipán, Jimmy, nehogy orrba nyomjon, nehogy orrba nyomjon, nehogy orrba nyomjon. Ő a sovról. Nesik eső, szintje Péka, puszilja persze, de nem király Mert itt a földön él, nem beszél velem se Csak kitalálhatom, hogy mit csinál a nagy, férje béka Puszilja persze, de nem király ha, ha. Ma a 2017. december 18. a hétfő van a pontos idő, 6 perccel múlott reggel, 38 8, még 9 percet tudnak önök avval tölteni, hogy marasztaljanak. Egyelőre úgy tűnik, hogy a mai misar 9 óráig tart. Előre is nagyon szépen köszönöm, van számos dolgom. 06 és 063677161, ezen a két számról lehet elérni. Egyben elmondom, hogy ezen a héten még, lehet a dörö.fi alajan a e-mail e címre írni. összeg, név, telefonszám, ennyi. És ezt még ma, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken elmondom. Aztán kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet fogok kívánni mindenkinek. Most pedig 061 489 és 036771161. Figyelek, ha van mire. Majd, ha eljönnek a kék páviánok, nagy tüntetés lesz a Kossuth szobornál. Magam részéről én a tömegben állok, kezemben kék szín szótár. Abból fordítom, mit mond a szónok, bong bang, mik meg csorgán búk meg, bong bang, mic, meg csorgán bó, meg. Közben magamra keresztet szóra. lássák, jó égetként. Csak a tűkítetnő miatt szeretném megkérdezni, hogy, hát hogy van-e végül végülis a kis Pála, a lovasi Andrással, és ha igen, akkor mi az? Hogy ez, mert egyszer mi már beszéltünk, amikor én mondtam, hogy mindenki megyek a koncertre, ami szerintem jó is volt, behallottam róla jót, rosszat. Akkor ő mondta, hogy, hogy ő semmiképpen nem jön el, és hogy, hogy akkor viszont abban a beszélgetésben, azóta is el foglalkoztat.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 azt hiszem akkor a kis kíváncsi. Hát, eltávolodtunk egymástól, ennyi. Na igen, az is, de ez nyilván valamilyen okkal. Tört. Nem, nem, hát megszűnt a Kispál és a borsz, ennyi. Hát, de amikor meg véletlenül van, akkor nem tudom, porszul -e őket. De akkor ez, ez nincs Kispál és a borsz, ha attól, mert egy évben egyszer fellépnek, attól az nem egy létező együttes. Nincsenek lemezeik, olyan tudja, mint a fonográf.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 Lakhatott is, jó reggel. Jó Ezek, ugye, nem csak a honpal gondolkodik, így én ott voltam az utolsó fonográfkoncerten, és most nagy csalódást érzek, hogy mi az utolsó voltam. Hát van megélhetési fonográf. Országnak háza, zöldben csillog, a napra sok rinocílosz. A páviánok villágba bújnak, ott van a szkodnak, az anyjuknak.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 Jöld már kék sincsen Na most ellenállok, kérem szépen Nyíltan hányok magamra keresztet Lássák, hogy más kultúra illet Hogy engem más kultúra illet Csak a saját kultúrám illet A hír vigyétek meg a gyerekeinknek Hogy minket a saját kultúránk illet Vigyétek meg a gyerekeinknek A hírt, hogy nem, nem A hírt, hogy nem, nem Zseni a belemény. Nem, nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Nem, nem, nem! Jó legett! Jó legett, Sánap! Nagyon tetszett az ATV műsorban. Köszönöm szépen! nulla hat egy és 0636771161. nem csere még a hétvégéig. végéig dörr az összes ismert részlettel még négy percen át bizonyíthatják, hogy szükség van rám. Egyelőre még inkább arról szól a történet, hogy kilencig tartam is, de még egy-két telefon, és akkor 921-930 is szóba jöhet. 061, 4890999 és 063677161, bármilyen témában. Én figyelek. Yeah. stay hey.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 azt lehetne hogy hogy tegnapest nem résztre ez a barcalóra, miért tűzni? De, ne, néztem, néztem, hát figyelj, az valami elképesztő volt. Hát egy, egyrészt, hogy ez a foci, részről ennyi kapufát rúgni szerintem nem lehet, tehát amikor a deportívónak a, a kapusa meg Megütögette a kapufát, azt meg tudtam érteni, miközben például ahogy kivéte a, a Messi 11-esét, miközben ugye azt mondják, hogy 11-es csak rosszul lehet rúgni, nem kivédeni, az báratlan volt. És amikor 92. percben a 92. percben mosolyogva lefújta a mérkőzést, a bíró beleértve, hogy lehetett látni a két urugváit, amint ott teljesen jól elvoltak, ugye az egyik volt a ez a másik, az nem tudom, hogy ki volt. Fantasztikus mes volt. Igen, igen, nagyon jó sok és most már nem is góda kéne játszóra kapunk, bármilyen van nehezben. Mert... Hát még egy dolog, hogy ugye 56 ezeren voltak, arra gondolok, hogyha mi ketten be akartunk volna, vajon kaptunk volna olcsóbb jegyet, de szerintem nem. Biztos hogy vajon mi, mi, miért döntöttek úgy a spanyolok vagy a katalánok, hogy erre nem mennek ki? Nem is értem. Hát mert biztos Barcelona győzölem volt, meg nem van, hogy meg, tehát Ugye... Úgy gondolom, hogy ez le tudott térkültésnek tartották. Nézni nagyon jó volt. Nagy, nagyon, nagyon jó volt. Nagyon, nagyon, nagyon, Ahogy messi nem jött össze semmi a napufány kívül, jobb a napufákon kívül, ez ilyen rendben. Lehet? Jó reggelt. Tud, Csaba van a vonalban benne.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 Cílésre, és azt előtte nem szólt nekem, úgyhogy a múlt héten ő képviselt a Magyar Szocialista Pártot, de ezzel kapcsolatban se jó, se negatív felszólalás nem ért engem a kejfején csiból. Örömben hallom. Ő soha az életben nem volt más pártnak a tagja? Én nem, nem voltam. És amikor belépett az MSZV-be, akkor hány éves volt? Hát, jó, végig Gondol 40 környékén voltam, És igen. Most mennyi? Hát én, én nem nagyon foglalkoztam politikával Edem. korábban, hogy ilyen üzleti életből csöppentem a politikába, úgyhogy nekem nekem ez volt az első találkozásom akkor a politikában. És most hány éves? Hát már ötven plusz, ahogy szokták mondani. Mennyivel? Hattal, héttel, héttel, héttel kereken. És az elmúlt 17 év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 De azt figyelem, hogy különböző blogokban már egyre jobban foglalkoznak a civil rádióval, hogy az én műsoromat kírják-e, vagy sem, az híúsági kérdés, azt felejtsük el. Abban az életkorban, ahol én vagyok, már lehet az ember nyugodtan nem híú, de figyelnek a műsorra, sokkal fontosabb. És legutóbb a Karácsony Gergélyel való beszélgetés szemlészte Zöldi László, amit aztán átvett az Index, hogy... Jó tette a karácsonynal akkor, amikor erre az útra segítette. Nem, mint, hogy ez az ön döntése lett volna, de az ön pártfogásában is történt ez a döntés. Tudom, hogy kevés időt telt el, és ugye ez, mint a 10-es és a többiek hétfő, jól, kedden nem, szeddel megint, jól csütörtökön nem, de mit gondol erről az elmúlt talán két hét tükrében? Hát sokat beszélgettünk erről valóban előtte a Gergővel, meg azóta is több alkalommal,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 Nagy a praktikus dobástól. ember, akit úgy is vettem meg Mint akinek jól működik az emlékező Tehetsége, mind a kettőre Igényt tartok akkor, amikor Azt vetem fel uh, Ha tetszik Akkor van a végén kérdőjel uh, Ha tetszik, nincs Hogy én emlékszem arra Hogy néhány Hónappal ezelőtt, talán az volt Fél év, az biztos, hogy nem Mert ugye a nyár az kimaradt, talán az Március előtt lehetett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 a közélemény hangulatán, hogy mi lesz áprilisban a, a választás eredménye, egy biztos, hogy az uglóban biztos, hogy ugyanúgy, mint tavasszal az időközi választáson, amikor óriási fölényen nyertünk, nagyon remélem, és bizon benne, hogy, Ha akkorával nem is, de, de nagyon nagy fölénye fogunk nyerni áprilisban, és ez természetesen szerepe van annak is, hogy Karácsony Gergely, aki ott polgármester egyben a miniszterelnök előttünk is, úgyhogy valószínű, hogy ez sokat fog segíteni ott a kampányban.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 döntése ezt megelőzi, de ezt elindult már a, munka, elindult Én értem, a de nem gondolja, hogy a folyamat lehetett volna ennél gyorsabb, vagy lehetett volna fordított különös tekintettel arra, hogy idén már nem lesz kongresszus. A, a kibővített választmányűrés az talán december első hetének volt az utolsó napja, az pedig konkrétan december Kenced-e volt talán, amikor ez az esemény volt, vagy 8-án. Ehhez képest valószínűleg januárnak legfeljebb a második vagy harmadik hetében lehet majd legközelebb MSZP kongresszus tartani. önszerint ez a fajta sorozat időben beleértve, hogy nekem, nekem kicsit olyan MSZP-s másnak nem fog szembeszökő lenni? Hát... Uh... Ez nem, nem egészen így van, ugye ez egy folyamat valóban, ahogy, ahogy beszéltünk róla, csak hát ugye e folyamat közben más folyamatok is vannak, hiszen azóta ment egy egyeztetés más pártokkal a közös jelöl az állításról, és hát ugye itt mindennek jelentősége van, hogy mi mikor történik, és nem véletlenül vannak akik... Esetleg másképp látnak dolgokat, az elnökségnek is es, vannak tagék, ezt másképp látták, hogy esetleg először azokat árulásokat kéne lezárni, aztán utána rákanyarodni erre de vannak, akik emellett érvelnek, hogy ennek ez a menete, de ettől függetlenül a Gergő elkezd, megkezdte az országjárást, járja nagyvárosokat, fórumokat. Tartanak, mutatják be a programot, Kuhalmi Ágival, ez egy fontos eleme annak a döntéssorozatnak, amielőtt állunk, és én úgy gondolom, hogy ez most teljesen jó irányban ennek a dolgok. Ennek így kell történnie. Választások előtt négy hónappal nem lehet másképp. Az idő szorít minket, minél gyorsabban fel kell készülni, hisz lassan már kampányolni kellene. Sőt, hát egy négy éve csapat A csapatkapitánynak kampányolnak, aki még hivatalosan nem csapatkapitány. Hát az, hogy papíron az, vagy nem az, én szerintem ez most itt részletkérdés. A valóságban az a... nem az, nem a papíron. Hát a, az a MSZP, valóság... Az MSZP múltját és az MSZP elmúlt időbeli tevékenységét tekintve én nem lennék 100%-ig biztos abban, ha én lennék Karácsony Gergely, hogy arra a mandátumom megvan, amivel kapcsolatban én most kampányolok. Hát én gondolom, hogy már csak a Karácsony Gergő múlik, máson nem múlhatná. Mert... sokkal inkább önön és az MSZP múlik. Tehát amit ön illeti, ön megadja ezt a bizalmat, de azért szíves elnézést, ugye mindjárt az ATV Startban azt mondta, ha Netán véletlenül a többi párt tud egy nála jobbat, akkor ő szívesen lemond erről a mostani pozíciójáról, mert ő számára a győzelem a fontos, és nem pedig a pozíció. De azt kérdezem öntől, különös tekintettel, az esetleges szövetségesek nyilatkozatait figyelembe véve, hogy ebből mikor lesz megállapodás, hogy aztán utána legyen kongresszus, hogy utána aztán megtudhassa a karácsony, hogy tényleg miniszterelnök jelöltje, ha nem tudom micsodának. Ez a bármelyik pártnak lett volna jelöltje, most nem, nem jobb, hanem egyáltalán jelöltje. Nem, a bármelyik párt azt mondta volna, hogy együtt akar működni örökkel, de a DK egyetért az együttválasztási javaslatával, az msp nem. Ugye ez volt a 15-e híre, azt a múlt héten volt talán... Hát a, a, a, én nem azt olvastam, hogy bárki egyetérted volna az együtt választási javaslatával. Nem hallottam. Nem, de van, akkor el tudom ennek olvasni. A Demokratikus Koalíció egyetért az együttel abban, hogy véget kell vetni az időhúzásnak, is azonnal meg kell állapodni, mind a század egyénik. Az közet. igen. Így, így, Mivel, az magával egy... a okay. Mivel az egyéni körzetekben való megállapodás a kormányváltás egyetlen szervezeti feltételezét egyetértünk abban is, hogy az egyéni közeti megállapodások, mert az ellenzéki pártoknak önálló listán kell indulni. Az együtt konkrét választok javaslatai javaslatai kapcsán megjegyezzük. Hogy Azokról szerintünk tárgyalásokon kell megállapodni. Na hát akkor ugye ez nem azt jelenti, hogy egyetért, hogyha azt mondja, hogy tárgyalni kell róla. Ebben mindenki egyetért, hogy tárgyalni kell, mindenki egyetért abból, hogy meg kell állapodni, hogy egy közös jelölt legyen minden körzetben. Na de hát ezt, ezt szajkózza mindenki most már hónapok óta. És ennek ellenére még mindig vannak, akik a saját egyéni érdekelt pártuknak a pozíciót próbálják fölsófolni, ami teljesen érthető. Ez választásról van szó, minden párt a Hát ugye mondtam, hogy, azt, hogy a választás naptáig, de nem, már hát előbb-utóbb jelölteket kell állítani, tehát ezt, ezt már nem lehet, nem lehet sokáig húzni februárba, itt már nagyon kampányolni kellene. Hát akkor már ugye kell kompoktató cédulákat, vagy nem tudom, micsoda. Hát cedul. február 11-ától február, elindul az ajánlószervények gyűjtése, okay. az gyűjtése, bizony addigra tudni kell, hogy melyik körzebzel ki a jelölt. Tehát itt sok idő nincsen, tehát azt hogy most jön a karácsony éveleje, van itt pár hét szünet, amikor nem nagyon fog történni semmi, de, de hát január közepe végéig nem lehet tovább a végén, nem lehet húzni. Érik a mert... Mert ugye Valójában amit ön mond, gyakorlatilag mindenki ezt mondja, csak éppen időben szeretné hamarabb látni. Itt most az ellenzéki erők kölcsönösen azt nézik, hogy hogyan növekszenek nyilvánvalóan alapvetően a másik és ehhez különböző kutatásokat vesznek igénybe, és ennek megfelelően fogalmazzák meg igényeiket, amiben egyetlen egy dolog befolyásolja őket, amit ön is mondott, meg a karácsony, mindenki mond, mert ez tiszta. Hogy ezt bizonyos idő után már nem lehet folytatni. De úgy tűnik, hogy mint amikor két autó egymással szembe megy, és az utolsó pillanatban az egyik kitér, ezt az utolsó pillanatot megvárják. Gyurcsány Ferenc szövege ráadásul ugye azt mondja, hogy a, a választó az utolsó három-négy hétre, öt hétre, 6 hétre emlékszik magyarul, hogy aztán a választók majd megbocsátják az ellenzéki erőknek ezt a mostani, nem tudom micsodát, euh, amiben egyébként képtelek voltak meg egyébként. Hát vagy nem, hát vagy nem, hát ugye ezt nem lehet megjósolni, vagy nem bocsátják meg, az biztos, hogy... Ami az első felét, illeti a mondandómnak, az igaz, hogy mindenki a másikat úgy nézi, hogy hogyan lehet egyébként a maga javára fordítani azokat az eredményeket, amelyeket ki tudja, milyen alapon mérnek a közlelműkodatók, mondván, hogy azért ennyire fontos események nincsenek, hogy hetek alatt változzanak alapvetően az erőviszonyok. De folyamatosan figyelni mindenki a kutatásoknak a mérését, a legújabb eredményeket. Ha egy 2 százalékkal ide-oda elmozdul, akkor úgy, úgy gondolja, hogy valaki erősödik, vagy a másik esetleg gyengül. De hát a, a lényeg az, hogy úgy minden párt azt nézi majd, hogy a, a párt erejét a parlamenti mandátumok számában akarják majd meghatározni. azért ezt nem mindegy, hogy egy-egy párt hány körzetben tud jelöltet indítani, hány nyerhető körzetben tud jelöltet indítani, hány mandátuma lesz majd listáról. Hát egy-egy mandátum igen, nagyon sokat számít, hát, emlékezzünk csak a kétharmad egy mandátumon múlott, úgyhogy nem mindegy, hogy, hogy ki milyen erőt fog majd képviselni, ezért aztán mindenki persze, természetesen próbálja a legjobb pozíciót elérni. A vasárnapi hírek nem annyira harapós, mint én, Nagy B. György készített tegnap a pártelnökkel interjút volna, a a kérdés így hangzik: ha eljön a kongresszus és a többi pártnak addig sem kell karácsony gerge, akkor mi történik? Elindul az MSZP egy magában. Beszélgettünk Karácsony Gergelyen arról, mi van akkor, ha ennyien maradunk, de bízom benne, hogy az októberi-novemberi után a december már a talpráállás első hónapja lesz. Na most én megfelteném azt a kérdést, amit Nagy B. György feltette, de a válasz az nem erre született. Mi van akkor, ha eljön a kongresszus és a többi pártnak addig sem kell Karácsony Gergely, akkor mi történik? Elindul az egy egymagában? És ha magában indul, akkor Karácsony Gergely fog, lesz majd a lista élen ha a többi párt úgy gondolja, hogy nem kell hozzánk csatlakozni, vagy nem kell Karácsony Gergő mögéni, műsztelenek előtt válni, akkor el fogunk indulni, kénytelenek leszünk, de uh, uh, ugye mindig, mindig a, a, a, az embereket kell megkérni az utca hangját. Tegnap kim voltunk elég sokat a, a Bosnyák téren. Karácsony előtt ilyenkor mi mindig szoktunk egy kis karitát és tevékenységet folytatni. Tegnap 250 fenyőfát osztottunk rászoruló családoknak, de ennél lényegesen több ember jött oda, akikkel beszélgettünk. És az utóbbi időben nem éreztem ennyire ilyen felfokozott várakozási hangulatot az embertől, mint tegnap. Valahogy azt, az látszik, mintha azt, lát, azt érezni az emberekkel, hogy a végre történ valami, na végre, akkor most már van értelme, most a végre el fogunk biztosan menni. Jó, én vagyok az Te... az ember, aki ezt szívesen végighallgatja, de tízes skálán nagyjából négyesre hiszemben, tehát még az ötös se adja, mert én emlékszem arra a nagyon kínos beszélgetésre, amikor Kovás László megítélése alapvetően változott, amiatt, mert a realitásokhoz való viszonyulása, mintha... Nem azt mutatta volna, mint amit korábban aktív politikusként mutatott, és elmesélt, hogy őt felhívta a HV szolána, és milyen mértékben biztosította őt az egyetértéséről, hogy egy karácsonyfa osztásnál, ahol ingyen az juthatnak rászorulók, és nem szeretném a rászorulóknak a, a motivációját semmilyen módon befolyásolni mondván, hogy előbb legyek rászoruló, és aztán majd utána beszéljek erről. De ez alapján országos méretekben beszélni az msp támogatottságáról, azt meg lehet tenni minden megjegyzés nélkül. Ebben nem még akkor sem. Egyébként no, nagy följel két nyerni fognak. Ugye, ugye nem arról beszéltem, én nem azt mondtam, hogy országos megítélésünk hogy alakul, én azt mondtam, hogy az helyben, én hogy látom. Nem csak azokkal beszélgettünk, akik természetesen oda jöttek, és örömmel vették azt, hogy ezzel is segítünk karácsonykor nekik valamit, hanem rengeteg ember jött ki, rengeteg ember jött ott el a téren, és jöttek oda beszélgetni. Ignék csak nem arról, nem arról van csak szó, hogy ki voltunk körülbelül 20. Nem arról van szó, hogy 20 ember ott adja a fát, és elmegy haza, hanem arról van szó, hogy ez a 20 ember ott van Kitelepültök, megjelentettünk egy újságot most évvégére, osztották az újságot, beszélgetünk emberekkel. Tehát ez, ennek ez a lényege, hogy a, a közvetlen kapcsolatot teremtünk a válaszokkal. Mi olyan emberekkel beszélgetünk ott ilyenkor, akik, akik a választók, a szavazóink, akik, akik eljönnek szavazni a náprisba. Én nem azt mondtam, hogy ebből országos következtetéseket lehet levonni, de én azt mondom, hogy helybe azt látom, hogy változott a hangulat jelentősen a hetekkel ezelőtt. Ugye minden hétvégén ott vagyunk, és, és lehetett látni, hogy mennyire más volt az embereknek a hangulata, mint mondjuk egy fonakval ezelőtt, amikor a mélypont volt, és senki nem tudta, hogy mi fog történni. Sokkal, sokkal inkább bizakodok az emberek, és azt mondják, hogy na végre valami, valami elkezdődött valami lesz ebből, és én ezért mondtam azt, hogy úgy érzem, hogy jó az irány. És ha az emberek úgy látják, hogy ez, jó, ez az irány a jó, az irány, és akkor akik, akik viszont úgy gondolják, hogy ez az irány, az nem kívánnak csatlakozni, azokat fogják megbüntetni a lászlók, ez teljesen egyértelmű. Azt várják el az emberek mindenkitől, hogy álljanak, a, aki kormányváltást akar, az, az álljon föl egy vonalra, és álljanak össze, és egyezzenek már meg végre, és, és történjen már végre valami. Jó, innen folytatjuk. Januárban minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok, és ha a 15-dikei héten még nem is, de a 22 héten előkerülök. Köszönöm, viszont kívánom. Én is nagyon szépen köszönöm, Tóth Csabát Éneklek, magyarul, itt valami szépen. Szépecskén éneklek, pengetek, pengetek. Míg mennek az égen, változó felleget. Változó fellegek Menjetek, menjetek Úgy választottam én Nem megyek veletek Én már itten ülök Pengetve, pengetve A húron matatva Kedvemet érezve Hát hova is jutnék gitáromnak nélkül Tám fellegek között végezné még végül Jaj, de itt akarok A földön akarok én csak ebben, Jó, reggelt, lát. Jó reggelt, Jó reggelt, Filipov Gábor van a vonalban. Több minden felmerült, hogy beszélgethettünk volna, vagy beszélgethetnénk róla. Nem tagadom, hogy eleinte benne volt annak a lehetősége is, hogy... Havas Herrik megítélése az ATV-én nem feltétlenül ebben a sorrendben szóba kerüljünk, de egészen elképesztően tud alakulni a kejfejancs élete, hiszen amikor napvilágot látott az, hogy más, először még nem az, hogy más, de bár először is az, hogy más címeleg én azt rögtön tisztáztam lesz, tehát nem, nem arról van szó, hogy felkértem volna az özvegyet az ATV-ben, mert hogy a féli az a félyet éppen tevetik. Hihetetlen, tehát mindjárt ellenséges kérdésekbe bukkantam, de ebben a rádió műsorban, ma abban a 18 percben, amikor szabadon be telefonálni egyetlen egy telefon érkezett. Ez ügyben az is pozitív volt. Ezt itt most napi rendre tűzni lehet, mint ahogy azt gondolom, hogy könnyen lehetséges, hogy még a hitnek lesznek olyan fejleményei, aminek kapcsán ez ismét előtérbe kerülhet, beleértve, hogy hát, ahhoz nagyon barátságtalan viszonyultam, de most valami azt suggyi, hogy mégsem fogok erről veled beszélgetni, ha csak te nem akarsz velem erről beszélgetni, kettőn áll a vásár, uh, hiába az én rádiomisoromban beszélsz te, attól még saját szempontjaid lehetnek, ez egy privát kapcsolat is, ami nem kizálok az dominál, amit én ami vendégeknek a visszavonulását illeti, amivel ki tudja, mi mellett álltak ki, az ATV mellett, a havas mellett, a baloldal mellett, a nem tudom mi mellett, különös arra, hogy egyben azt is biztosították, ugye ezek személyes információk név nélkül, hogy egyébként, ha minden így marad, akkor januárban visszatérnek, ami a megélhetési vendégfogalmát veti fel, ami az én szememben nem egy pozitívum, de van megélhetési fonográf is. Ezzel együtt valami sugja, hogy ha csak te nem ragaszkodsz hozzá akkor én ezt itt most hirtelen abba hagyom, és csak azért utalok rá, mert amikor felmerült, hogy miről fogunk beszélgetni, akkor a két témából ez lett volna az egyik. Nincs ilyen különleges kíványságom. Erről is beszéltünk, de nem ragaszkodom hozzá. A másik, az, az maradhat, vagy cseréljük ki azt is? Maradhat, persze. Ahogy a havas... A pályán átmeneti vagy tartós szüneteltetések kapcsán és a civila pályán megjelenése kapcsán nem érkezett jelentős telefon ma 7 óra 42 és 8 óra között. A Jobbik pénteki demonstrációjával kapcsolatban sem érkeztek telefonok, volt itt mindenről szó, volt szó a... a lovasi megítéléséről a tegnapi Barcelona meccsről. Tehát az a néhány telefon, ami volt, az hihetetlen tágranyitotta az ablakot, és abban egy téma nem kapott két megjegyzést. Vajon a jobbikkal kapcsolatos gondolat van-e olyan fontos, hogy mi ezt napvilágra nap napirendre tűzzük? Ö, nem tudom, biztosan jól értem a kérdést, szerintem van olyan fontos, hogy a betelefonálóknak a lelki dinamikája szerintem kiszámíthatatlan és több mint hogy ez alapján lehetne megfejzelni a az ügynek a fontosságát. Szerintem ez már az egyik legfontosabb eseménye, legalábbis a magyar politikai közérezben. Mármint a péntek délután, vagy mindaz, ami itt a Jobbikkal és a többi demokratikusnak mondott párta zajlik? Mindaz, ami a Jobbik környékén zajlik. Elsősorban az elszükre gondolok, ennek a péntek délután az csak egy múló epizódja volt szerintem. Sifert hallottad? Hallottam, igen, igen, meghallottam. Reflexió van? A reflexió az az, hogy én nagyon-nagyon sokszor, sok mindenben nem szoktam egyetérteni, sütter Andrással, de hát a mai, mai beszélgetésében nem tudnék belekötni semmilyen egyetlen egy mondatba, hogy szóba sem, azt hiszem. Egyetlen dolgot elfelejtettem tőle megkérdezni, ennek a jelentősége, hát ezt el lehet dönteni, hogy ugye ez a Kulisza műsor, ahol múlt héten talán csütörtökön szerepelt, ez ugye abban a Lánchid Rádióban van, amely Simicska Lajos vendégszeretetét élvezi gazdaságilag, miközben arról beszél, Uh, Siffer András, hogy a választó annak idején arra fizetett be, hogy banda háborúnak legyen a Mi miközben persze lehet azt mondani, hogy nagyon kevés olyan orgánum van, amely ma ennek a banda háborúnak nem része. Ez tényes valós, ez jól látszik az ügynek a, a közbeszédben való artikulálásában is, de én azt gondolom, hogy ezek mind olyan tényezők, amelyek a fő Kérdésnek, tehát a rendszer szintű jelenségnek a kapcsán mellékesek. Maga a rendszer szintű jelenség az mi? A rendszer szintű jelenség az szerintem a politikai rendszernek a dinamikája, ez amit a, a Schiffer vörös vonalként vagy vörös határként határoz meg, nevezetesen, hogy egy olyan határt lép most át a Fidesz, és most akkor nem az állami számlevőszéket mondom, ami persze már egy állásfoglalás, ami szerintem akkor is át lett lépve, hogyha hogyha ez a büntetés végül máshogy fog kinézni, tehát ugye még csak jelentést tervezet van, de függetlenül attól, hogy mi lesz végül a döntés. Maga ez a Damok kardja, ez már egy is szerintem, és ez nekem a leglényegesebb az egész ügyben. Ugye, itt két verzió van, és azért a két verzió más-más következményeket hozhatott létre. Az egyik az, hogy nem bizonyítható módon, egyik sem bizonyítható, nem bizonyítható módon volt olyan direktíva, amely erre volt, vette volna rá az állami számövőszéket. Ez az egyik, a másik pedig úgy szól, hogy valójában a megfelelési kényszer vezette. E ha van harmadik, akkor azt mondd meg, illetőleg úgy gondolod-e, hogy hány verzió van? Hát szerintem lényeges az, hogy harmadikén nem merül fel az, hogy itt egy teljesen normális adminisztratív folyamatról van szó. Ezt azért érdemes megjegyezni, mert ez sem véletlen. A másik két verzió pedig szerintem nagyjából szinte egyenértékű a következményeket tekinten. Igen, de a harmadik verzió azért nem létezhet, hiszen az állami számjábóliség korábban így nem viselkedett. Tehát vagy, vagy, nem, vagy önmagában az a tény, hogy nem viselkedett, az még nem kell, hogy azt jelentsége, hogy az első két verzióból fakad ez. Így van, tehát elképzelhetnénk azt teoretikusan, hogy az állami számolási szék hirtelen elkezdett törődni a párfinanszírozás tisztaságával, és jövő héten a Fidesz fog sorra kerülni. De ezt csak azért említettem, mert nyilvánvaló, hogy teljesen van Jó, de közben nem, nem, nem lényegte az, amiről a beszéltünk, hogy az a jogalap, amit megfogalmaz, a pár törvényből fakad-e, vagy abból az el nem fogadott kétvarvadós törvényből, amely egyébként ezt sugalmazta volna, de közben jogszabályilag nem létezik, hiszen nem szavazták meg. Jogi szempontból ez nem mellékes, és ilyen szempontból szerintem különösen problémás az, és itt Navasütiborral nagyon nem értek egyet, különösen problémás az, hogy egy ilyen politikai természetű ügyben nincsen jogorvoslati lehetőség. Én politikai szempontból azt gondolom, hogy a jogalap az ugyancsak zárójelbe tehető, mert itt a politikai szándék és a politikai gépezet működése az, ami fontos, lényeges és aggasztó, és ilyen szempontból az, hogy hogyan teremtünk jogalapot egy ilyen lépéshez, azt tulajdonképpen nem szeretem ezt a szót, sor nem is szoktam használni de ez tulajdonképpen jogászkodásnak minősítető <coughs> ezzel azt mondod egyben hogy valójában bármelyik verzió is de leginkább a második hogy, hogy valamiféle megfelelési kényszerrel tette ezt illet... nem állítottam, bocsánat ne, ész, én mondtam jó, jó, illető, okay. hogyha volt egyenes direktíva, független, hogy az kitől származott, egy egészséges politikai szervezetnek, független attól, hogy jelleg Magyarország uralkodó pártja, vagy uralkodó párt koalíciója, ebben a szituációban lépnie kellett volna. Ez, ez egy igaz állítás? Már melyik szituációban lépnie? Vagy hát Amikor az állam egy ilyen javaslat tervezetet uh, hoz napvilágra. Akkor kinek kellett volna lépnie? A kormánypártoknak. Ö, egy egészséges rendszerben pont ez elképzelhetetlen, hiszen szóba se jöhet az, hogy bármilyen ilyen intervencióra szükség van. De mivel itt a kormánypártok lépését látjuk az állami számvevőszék csak itt megbolondult a beszélgetésünk tűnik, akkor hogyha az a helyzet, hogy a Fidesz ezügyben nem szólalhat meg a KDMP-vel, hiszen az állami önálló. Ha az állami megbolondul, vagy nem bolondul meg, megfelelő rész aláhúzandó. De egy ilyen döntést hoz, akkor valójában ki az, aki helyre teheti az állami miközben egyébként az állami döntésében döntésével szemben nincs jogorvoslat. Hát normál esetben a jogalkotó például orvosolhatná ezt a problémát. Oké, okay, de mit záros a... határidőn belül. Tehát akkor azt mondja erre a jogalkotó, hogy akkor most hozok egy törvényt arra nézve, hogy egyébként még egyszer ilyen szituáció ne fordulhasson elő, de az már erre a szituációra nem fog valatkozni. Így van. itt, itt a Fiffer ugye felsorolja a cikkének a kevéssé idézett részeiben azt, hogy az a szól léphet itt a, a képetben, de a normál jogalkotás menete egy jogállamban az úgy működik, hogy egy egy ilyen problémával szembesül a, a politikai közösség, akkor a... a akkor a világos fejű a... volt figyelembe véve, azon kívül, hogy demonstrációt szervezett a Jobbik, valójában egy ilyen törvényjavaslattal is elő kellett volna állni. Az egy másik kérdés, hogy meglehetősen kevés időt telt el, és egy demonstráció talán, nem tudom, én demonstrációt sem nagyon szerveztem, törvényjavaslatot pedig végképpen nem alkottam, de egy ilyen törvényjavaslattal elő kellett volna állni. Most már csak az a kérdés, hogy ténybelül legtévedek-e, mert ilyen törvényjavaslattal bárki előállt-e az elmúlt héten? Kényelmiek szerintem nem függetleníthető a, a jobbik előtt álló forgatókönyveknek a sora a kontextustól, a politikai kontextustól. Azt teljesen nyilvánvalóan látom, hogy a jelen helyzetben felesleges lett volna ilyen ö, ö, törvénymódosítási javaslattal előállni. Tehát én megértem azt, hogy miért nem ez volt az első lépésük. Egyébként, hogyha egy normális, van, működő ö, jogállami demokráciáról beszélünk, akkor ez. Ez logikus Némileg Önmagattal vagy ellentmondásban, hiszen azt mondod, hogy ezt módosítani kell, ezt módosítani nem demonstrációval lehet, hanem jogalkotással. A jogalkotás folyamatában egyébként nem, a, nem feltétlenül a jobbiknak kell beavatkoznia, hiszen ezt bárki megtehetné, ezt a Fidesz is megtehetné, e, amely a számbe döntését figyelembe veszi, de mond... én van, ö, ö, ne, Tehát ö, Én érzem azt, hogy, hogy, hogy pik párhuzamosan haladunk, de hogy ezt ezt a két párhuzamot összekössem a végtelenben, szerintem az egyáltalán nem véletlen, hogy nincs olyan politikai szereplő, amely szerint jogalkotási aktussal megoldható, vagy feloldható lenne a helyzet. Figyelj, mert... figyelj, Gábor, mi sokszor beszélgetünk, és azért szóba kerül az, hogy legalább egy bátortalan le előállhat. Ez egy másik kérdés, hogy senki nem veszi figyelembe. Igen, felvetődik a kérdés, hogy, hogy, hogy ha egy ilyen színjátékban valaki elfogadja ezeket a szabályokat, azzal nem a színjátékhoz járul-e hozzá. Állj, mi lenne a színjáték? Hát, hogyha valaki törvényjavaslatan áll elő, abban mi a színjáték? Az, hogy, az, hogy jog, jog, jogi problémaként fogsz fel és legitimál egy politikai problémát, ahol teljesen nyilvánvaló mindenki számára, hogy egy politikai szándék van. Jö, de hát akkor ez a süketek párbeszéde jelleg. Már között, Bocs Mindenki szerintem? között, hiszen az egyik azt mondja, politikai ügy, a másik azt mondja, hogy nem politikai ügy, az egyik azt mondja, hogy lépni kéne, mire a másik azt mondja, hogy azért nem lehet lépni, mert akkor ismered az, hogy ez politikai mező, itt valójában nincs az a kés, amivel operálni lehetne. Igen, igen, és ez a rendszernek a, az abszolútítását fejezik. is, szerintem az abszolút így van. De azt, azt ilyen ö, állampolgárként teljes mértékben támogatni tudom, hogy politikai szereplők nem menjenek bele abba, hogy, hogy elhiggyék és elhítessék azt, hogy ez egy jogi természeti probléma. Egy tulajdonképpen egy rendszerhiba, amit senki sem akar volna. Mert ez nem, itt nem arról van szó teljesen nyilvánvalóan. És már a politikai szereplők mit gondolnak erről? Mit tapasztalsz? Hát nyilván ezt a politikai szereplőttől érdemes megkérdezni, de én azt látom, hogy abban konszenzus van, és igazából még a Fidesz oldalán sem fektetnek be a nagy energiákat ennek tagadásába, hogy itt egy politikai szándék van, ami egy nagyon veszélyes terepre vitte egyébként a kormányzó párt is, mert egy olyan hatát lépnek át, amit korábban nem mertek átlépni mindenfajta jogállami manipuláció ellenére sem. Tehát most nem, nem, nem, nem látják azt, hogy milyen következménye lehetnek annak, hogyha ennek a határnak a túloldalán maradnak hosszitában, és szerintem itt van egy bizonytalanság a kormány oldalon is, amit a különböző elejtett uh, holdúd barberi nyilatkozatokból is láthatunk. Gondolok, mondjuk Géphozol Gábornak a nyilatkozatára, amit az Angárban tett. Oké, okay, de akkor ugye ez azt is jelenti, hogy miután magánk az államösszámőszéknek senki nem írja elő, hogy mikor hozzon döntést, valójában ez a bizonytalan helyzet, amely ugyanakkor egy Damocles kardja is, ez addig lóghat itt mi fölöttünk, a jobbik és bárki más fölött, ameddig azt az állami saját maga iniciatívája vagy más iniciatívája alapján akarja. Ez pontosan így van, és ezért mondom én azt, hogy önmagában ez a bizonytalanság, és itt látok egy erős párhuzamot egyébként a CEU ügyével, és itt most hazabeszélek, tehát önmagában ez a bizonytalan helyzet szerintem már a határon átlendíti a politikai rendszeregészé. Tehát itt nem értek Egyesifel Andrással, hogyha itt most egy Joghelyreállítás történik azzal, hogy mondjuk az állami számvevőszék teljesen más jelentést fog elfogadni végül, vagy, vagy a büntetéssel így úgy manipulálnak, vagy csak a választások után egy csökkentett büntetés szabnak ki a jobbik. Szerintem az nem változtat a lényegen, mert a lényeg az, hogy kiszolgáltatott az egyközpontú hatalomokat. Arról beszélsz, hogy a lényeg valójában független, hogy mi történik már mögöttünk van. Így van, így van. Illetve benne vagyunk a közepében. De ebből már nem lehet kihűjönni, akkor sem, hogyha netán semmilyen büntetés nem lesz, hiszen maga a szituáció létrejött, ami egyébként kolában elképzelhetetlen lett volna. A szituáció azt szerintem a jelenlegi hatalmi berendezkedésnek a lényegét mutatja meg, tehát ennek a berendezkedésnek a keretein belül ebből kijönni nem lehet, lehet bízni a hatalomnak a mindenkori önkorlátozásán és mértékletességén mindenki döntse el, hogy ez, ez, ez mennyire megnyugtató Hogy ez. Ahogy én látom, nem. nálad ez bőven benne van a piros mezőben, ha nem, nem a legvégén van. Benne van, benne van. Mondjuk azt, hogy ez már a, a startvonalon túl van pár méterrel. Azt kérdezem tőled, hogy akkor ez mennyiben van összefüggésben azzal, hogy végül kihirdett demonstrációt is arra hányan mennek el? Ez pontosan annyiban van összefüggésben ezzel, hogy ezt a helyzetet mennyire hasonlóképpen vagy eltérően látják különböző szereplők. Itt én be valószínűleg hogy meglepődtem azon, hogy, hogy a Részt vegyünk a demonstráció, ne vegyünk részt a demonstráción kérdésében, mennyire a jobbik megítéléséről szól sok szereplő szemében az igen vagy a nem. Eldöntése, miközben szerintem ez, az, ez egyáltalán nem a legkevésbé sem a jobbikról szól. A jobbik az De az egyébként, hogy a jobbik az, amelynek a zászlója alatt a szó átvitértevében fel kellett vonulnia mindazoknak, akik egyébként demonstráltak a történés ellen. Tehát nem lehetett volt volna kérdés, más... Hát, hogy nem, nem -e lehetett, ja, hogy lehetett volna Hát, lehetett volna Hát, igen, csinálni. igen. igen, igen. Ú, nyilván ez lett volna a legjobb, bár itt már belefutunk ebbe a kérdésbe, hogy akkor ez szerint mégiscsak a jobbitól az a történet. Szerintem nem. Szerintem a legjobb talán az lett volna, hogyha jobbikkal közösen szerveznek az ellenzéki pártok, de nyilván itt már a, a, azt a kérdést érintjük akkor, hogy a rendszerrel szemben milyen, milyen uh, mélységű közösség a szélső jobboldal, és itt a a baloldali és liberális pártok ö, azt hiszem, hogy más, máshogy látják a vörös forralnak az eljeszkedését, mint, mint én. Ez ja. egy pont. tehát én nem gondolom, hogy ez abszurdum, amit ők, ők ebben elfoglalnak, meg nagyon sok nálam okosabb barátom is elfoglal. De én azt gondolom, hogy, hogy ez az ügy ez annyira nem a jobbikról szól, és holnap után annyira nem a jobbikról fog szólni, hogy én, én látok egy kis tétóavakságot. Az, az ellenzéki pártoknak a reakciójában, illetve egy részüknek a reakciójában. Te elmentél? Én elmentem. Szerinted azok, akik egyébként attól tették függővé, hogy nem mentek el, amiről te beszéltél, azok valójában egy olyan helyzetben voltak finnyásak, ahol egész egyszer összetévesztették a szezont a azonnal? Egy részük igen, úgyhogy külön azért a pártokat és a mondjuk így egyszerűsítve, hogy mm -hmm. a baloldali értelmiségek reakcióját. A pártoknak a nagy része az még mindig abban gondolkodik, hogy el lehet foglalni a kormány szavazóknak a, a térszerét más ellenzéki pártok rovására és így parlamenti választásokon legyőzni a Fidesz. Ők még a vetélkedésnek a szakaszában vannak. A baloldali értelmiségi nagy rész az értékalapon nem ment el, mert a Jobbika szembeni ellenérzéseik azok felülírták a jó, te valójában vetté, arról beszélsz, hogy te a történés miatt mentél el, és nem a jobbik mellett. Abszolút, persze, hát ez fel sem erő, de akik, akik ott voltak velem, azoknak a 99%-a biztos, hogy nem a jobbik mellett. A kérdés az, hogy ezt a világos gondolkodást, amit én a részletről abszolút ismerek, nem először hallok ilyet más vonatkozásban, ez milyen mértékben lehet elvárni emberektől, illetve hogyan valósítható az meg, hogy az emberek pontosan tudják, hogy az egyik napban, mi, áll, mi mellett állnak ki, amiből egyáltalán nem következik az, amilyen, amilyen következtetés egyébként sokan levonnának ebből, független attól, hogy az egyébként másokra hog hiszen ők maguk sokkal jobban tudják a motivációjukat, mint ami alapján egyébként őket megítélik. Ö, ahogy terik a, az életem, én egyre kevésbé fogalmazok meg elvárásokat másokkal szemben. A, azt gondolom viszont, hogy, hogy a, a nemek vagy igenek melleti döntések során mérlegelt érvek között azért lehetnek kicsit szélesebb, megjelenetne egy szélesebb látókor. Is, Mi azok, ok, ami, amiatt ez jelenleg nincsen meg? Szerintem bele vagyunk ragadva a magyar, magyar közegbe, tehát ezt egy elszigetelt esetként ö, szemléljük, amihez hasonló még soha nem volt, miközben az én fő problémám az, hogy olyan mintázatokat látok megismétlődni Magyarországon, amelyeket mondjuk a posztsovjet térségben vagy, vagy, vagy Közép-Afrikában már számtalanszor láthattunk, vagy, vagy akár Oroszországban, amit talán egy kicsit közelebbi példa, számtalanszor láthatunk lezajlódni. E, és én ezt a, ezt a szélesebb összehasonlító perspektívát hiányolom. A, Hangsúlyozottan az értelmiségnek a, a jelentős részétől. Tehát, hogy túlságosan Mi magyar szólt. Te nagyon szépen, tényleg gyönyörűen, tétóva a vakságnak. Igen, igen, igen, igen csőlátásnak is nevezhetjük egyébként, hogyha maradjunk a, az, a so, az, az ebből a szempontból sokkal De az, az, az, az így meg, meg tud maradni, copyright uh, Filipov, hogy ezzel egyébként a kormánypár kormánypártok tisztában vannak, tehát ennek következtében nem félnek attól, hogy a népcsőlátás egyik pillanatról a másikra megszűnik. De, nagyon is félnek, tehát hogyha az ember beszélget a uh, kormányhoz közeli Aktorokkal, vagy véleményformálokkal, akkor látszik ez a zavarodottság, hogy most van egy ijjegység. Van van egy Ugye a a az egyesült nyilagszázat is erre utal, hogy megijedtek attól, hogy, hogy a rendszer egyensúlytával... A géfodornak a, a, a, a jelentőségét én a rendszeren belül azért nem hangsúlyoznám túl, hogy túl teljesítettem. Néha, néha túl őszinte, szerintem, bizonyos helyzetekben, amikor egy kommunikációs csatában elismerésre vágyik túlzottan, tehát szerintem túl, túl könnyen kijönnek belőle, őszinte mondatok ilyenkor, de ez, de ez megmutatta azt, amit én a én fizeszes ismerősükről látok, hogy egyrészt van, aki megijed azon, hogy most már tényleg a demokráciától, vagy a jogállamiságtól túl messze jut a rendszer, a többség az pedig attól meg, akkor sikerül egy táborba kovácsolni az ellenzéket, ami a Fidesznek a halála lenne középtámon Az Ez utóbbiról, amiről egyébként eddig nem beszéltél, hiszen pontosan azt mondtad, hogy te nem emiatt voltál ott. Erről van mit gondolsz, és arról a vitáról mit gondolsz, ami ezzel kapcsolatban van, amit te, ha jól értem, élesen elhatároltál attól, hogy ki ment el pénteken, és ki nem ment el, és milyen magyarázatta? És továbbra is élesen elhatároltám a kettőt egymástól. Így, így. A igen, igen, csak ezt szeretném hangsúlyozni és Miközben a kettő az gyakorlatilag ugyanazon kérdés körül forog. Nevezet de hogyha szant, jól értem, hogy az akkor ahogy ez előbb a mi kettőnk véleményét, azt mondod, hogy ezek is párhuzamos alakultakban zajlanak, amely valahol lehet, hogy a világ végén találkozik, de jelenleg nincs a világ vége. Igen, bár szerintem kicsit hamarabb találkozik ezek a két kérdéseim egymással, mint a világ vége. Hintettem. Igen, igen, okay. Csak azt szeretem mondani, hogy szerintem mindez azon kérdés körül forog ez a, ez a, ez a két dilemma hogy hogyan ítéljük meg a jelenlegi rendszer, konkrétan, hogy demokratikus jogállamnak tekintjük el, vagy valami másnak, és hogyan gondolkodunk ennek a leváltásáról, a leváltása szükségességéről, illetve az egyes politikai szereplőknek a mozgásteréről. Okay, a... eb eb eb eb Ebből a maharizmusban, vagy szempontrendszerben, amiről te beszélsz, mennyiben lehet evőeszköz a jobbik? Ez attól függ ismétlen, ismétlen hogy a jobbikot kisebb rossznak tekinti -e valaki, vagy pedig... Egy csak evi egy vagy gyakorlati kérdés, vagy gyakorlatilag gyakorlatilag. kérdés. Mind a kettő. Szerintem elsősorban elvé és azon túl nem egy gyakorlati. Tehát ha azt gondoljuk, hogy itt egy normális politikai verseny zajlik, ahol nincsen más feladat, mint a pártoknak többséget, többségre szert és legyőzniük mind a szélső jobb oldalt, mint a nevezük így centrumot, centrumjobb oldalat, akkor természetesen a szövetség az, az finoman szólva is kétes és problematikus. Hogyha azt mondjuk, hogy nincsen normális demokratikus verseny, hanem egy manipulált parlamentarizmus van, Amely, amelynek a végén először is meg kell teremteni a normál demokratikus versenynek a feltételeit, akkor a jobbik és bármely más politikai szereplő nem ideológiai szereplőként tűnik fel, hanem olyan erőként, amely ellenerő a rendszerrel szemben. És te hát ez az, ami ami valahatsz ami okay. képen. És te melyik vagy? Első vagy a másodikon? Hú, hát ez egy nagyon-nagyon intén kérdés. De hát nyilván ebben a műsorban, mint inkább meg... De, de, de, de, de az, az, az gerincsztárnál dolognál meg kell olni. Én egyre inkább azt gondolom, de szerintem ez kiderült az eddigiekből is, hogy, hogy a rendszer az már, az már túl messze állott a jogállamtól ahhoz, hogy a normál demokratikus logika szerint működjenek, működjenek a pártok. Ez Tehát Én azt gondolom, hadd ki, mert Igen? rossz érzés kimondani ezeket a mondatokat. Én ugye a jobban foglalkozom aki egy picit is van, azt tudja, hogy a szélső oldalnál kevés dologát távol az tőlem, de azt gondolom, hogy a szélső oldalt demokratikus pártversenyben normál jogállami keretek között le kell győzni, és között kell legyőzni, és ezek a keretek szerintem ma nem állnak, és az állami számlevőszéknek az akciója az eminens bizonyítéka ennek. De szerintem a vörös vonal az így fogható fel, hogy véget érnek nagyjából a viták ezzel, Arról, legalábbis az én szememben, hogy Magyarország egy sajátos demokrácia el, vagy egyfajta autoritára eltorzulás, nem diktatúra, ezt szeretném hangsúlyozni. Ilyen szempontból szerintem rosszak a kategóriáink, hanem egy kompetitív autoritárendszer. <coughs> Ez egy külön téma lenne, hogy ezt konceptualizáljuk. De én azt gondolom, hogy, hogy a normál demokratikus pártvesennek a logikája az Magyarországon ma már nem áll. Köszönöm a rendelkezésre, állás, az ismétli ez már nem lesz mérvadó, holnap találkozunk. Nem, nem, köszönöm. Filippov Gábor-t hallottak. Amennyiben befut három telefon, maradok kilenc után, ezzel szemben megyek azzal, amit korábban mondtam, amennyiben nem... Ha van az esetben. Előnt úgy, mint a 115 másodperc múlva véget ér a mai műsor, melynek elkészítésében ma is pogányádán volt segítségemre. Döröpont, Fialajanos Gmail.com, bármilyen másikban más Köszönöm a figyelmüket, Fialajános hallottak. Marha magyar szavazó, Tőled úgy fél leheg, hogy te marha magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, Midőn népünk majd szint valmit villám? Borít bezárt szavazatjaival, félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, De bele nyúlhat a rusz medve mancsa, És a fuldokló európai kéznet, végeges végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, És nem e merre a marra? Pedig több vas kéne a tűz halobok, Ha már védtelen nép a kitartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk nagy hirtelen szint hal? Vajon mely egyben megyünk úrna elég, bazáti szárt tévojajinkkal? Egy választás, mely sorsdöntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontottem már a magyar szavazó, Őled úgy félek, Hát nem, hogy három telefon nem jött, de egy se. Viszont A magyar szavazó, idén eljön majd az a fényteli nap, midőn népünk hirtelen szint Vajon mely jegyben megyünk, Úrna elé lépkori tékba, Szállt tíj, bolyaj,